Про це ми і хотіли спитати вас, сер, заговорив Бекінгем. Схоже, ви зустрічалися з сеньором Джостініані, адже це його розкішний білий плащ промайнув за кущами. Абсолютно правильно. У мене була призначена таємна зустріч з венеціанським посланцем. У темряві обличчя герцога майже не можна було розрізнити, але в його голосі звучала зловтіха. «І що ж настільки таємне ви повідомили нашому гостю, якщо не наважилися спілкуватися з ним у палаці?» «Чому ви вирішили, що я щось повідомляв Джустініані?» «Усе навпаки, саме сеньор Себастьянов таємничу мене в деякі новини». «Про вас, мілорде». «Про мене?» Вони стояли півколом навколо Чарзи. «Здавалося, найменшого знака Бекінгема буде достатньо, щоб схопити його» і Брендон, не показуючи занепокоєння, підкреслено безстрашно схрестив руки на грудях. Так, ми говорили винятково про вас. І про всілякі пророцтва. Венеціанський посол, людина марновірний, украй зацікавлена у дружбі з Тюдорами. Адже Генрік – друг Венеції, чи не так? А тут наш марновірний сеньор Себастьяно почув пророцтва одного вашого протеже – Людини не аби якої, а монастиря картезіанців у Хентоні, котрий Бекінгем різко виступив уперед і, стиснувши Брендону лікуть, квапливо відвів його у бік. Чарльз різко вихопив руку. Він був вищий за Бекінгема. Згори вниз спокійно дивився на нього. Він чув схвильоване дихання герцога і навіть дозволив собі посмішку в темряві. Так, Бекінгему було чого боятися. бат, про якого Брендон згадав, такий собі преподобний Ніколас Хопкінс пророкував, що в Генріха VIII і Катерини ніколи не буде дітей. І Бекінгему слід заручитися підтримкою мас, адже саме Бекінгем, нащадок старших Ніщодори, династії успадкує трон. Бекінгем вже всіляку потурав Хопкінсу, прислухався до його слів, а це вже державна зрада. «Досить сумнівне пророцтво, чи не так, лорде? помітив неголосно Брендон. Він розумів, що це небезпечна гра. Бекінгем був значною особистістю при дворі, але Чарльз навмисне говорив неголосно, не маючи жодного бажання влаштовувати скандал завчасно, адже Генріх усе ще довіряв Бекінгему, та й королева протигувала йому. І все ж герцога варто було поставити на місце. Почувся схвильований голос брата Бекінгема. «У чому річ, Едуарде?» «Зачекай!» – трохи махнув рукою герцог. Він важко дихав, груди здіймалися так, що навіть у темряві були помітні відблиски, які пробігали по ланцюжку на його грудях. «Король не повірить вам, Чарзи!» – нарешті видихнув Бекінгем. «Не повірить? Заради Бога я ж не займаюся прородствами, щоб його величність вірив чи не вірив мені. Хоча наш Хел – людина марновірна. Може й зацікавитися, якщо, звичайно, до нього щось дійде». Хоч Джустініані не була кучей, навіть мені повідомив це по секрету. Я ж запевнив його, що чутки можуть бути брехливими. Він замовк, дозволяючи Бекінгему поміскувати й дійти висновку, що він не доноситиме на нього, поки той не змусить. А якщо змусить, Бекінгему зовсім не хотілося, щоб король розпочав розслідування. І він зрозумів, що Брендон мовчатиме, якщо зараз дати йому спокій. Ходімо, мі лорде, повернувся він до своїх супутників. Боюся, що сталося прикрине порозуміння, і ми втрутилися не у свою справу. Сер Брендон зустрічався з послом Венеції за дорученням нашого короля, і буде краще, якщо ми мовчатимемо, що завадили їхньому побаченню. Усі здивовано перезирнулися, але покірно рушили за герцогом. Брендон ішов за ними, трохи відстаючи. Але на підході до замка він сповільнив ходу і постояв заспокоюючись. Сьогодні він міг знищити себе, і все ж цей день не можна називати невдалим. Він відвів від себе підозру, нейтралізував Бекінгема, та ще й так, що якийсь час може не побоюватися нападів з його боку. Він пройшов по самісінському краю прірви і не уступився. А головне одержав ще один засіб, що убезпечував його лист вулсі. Тепер він захищений як від ворога, так і від союзника. Десь удалині вив собака, капало з дахів, за високими вікнами блимнуло й одразу зникло світло від процесії Бекінгема, яка віддалялася. Брендон міг іти до себе але постояв ще якийсь час, спираючись на кам'яного лева біля сходинок Ганку, заплющивши очі. Він був майже щасливий і водночас почувався стомленим. Так, життя при дворі нелегка штука. Та це саме те, чого він бажав для себе – ризик і перемога. Без цього життя здавалося б прісним. Він посміхнувся. «Що тепер?» У нього навіть майнула думка, чи не скористатися відчиненими дверима в спальню Ненсі Керію, опустити стомлену голову на її ніжне плече, відвернутися. Ні, він усе-таки занадто стомлений. А завтра поїздка за принцесою, нові збори, турботи. Йому краще піти до себе, виспатись як слід. У нього попереду стільки справ. Розділ четвертий. Королева Катерина вставала о п'ятій ранку, щоб постигнути привести себе в належний вигляд до того, як треба буде йти до вранішньої меси. У Гринвічі ще панувала дрімотна тиша, коли улюблена придворна дама королева Донна де Селіас відкривала розшиту завісу на ліжко її величності та з побажанням доброго ранку подала чашку з відваром із трав, підсолоджених медом. Вони посміхались одна одній. Катерина була привітною у спілкуванні зі своїм оточенням, хоча й не терпіла панібратства. «Та святиться ім'я Господні», – сказала першу фразу королева. «Навіки, амінь», – відповіли, скиляючись в реверансі дами, які прислужували цього ранку. Усі вже були одягнені й готові до виходу, але крім Десаріас, мали вигляд сонних. Маленька Бессі Блаунд на силу стримувала позіхання. Королева ковзнула за ширму, де стояли таз із теплою водою, глечик для умивання, ароматна мильна піна у фаянсовій чаші. Катерина скинула сорочку, переступила через неї і почала обмиватися, закрита від сторонніх очей ширмою. Вона була сором'язливою, ніхто, навіть чоловік, ніколи не бачив її роздягненою. Тільки щоранку сама Катерина бачила власне тіло, і його вигляд не радував її. Воно вже втратило свою дівочу стрункість, позначилися п'ять невдалих вагітностей і вік». Шкіра втратила пружність, живіт відвис, таля розповніла, а груди такі пишні, гарні колись, тепер обважніли, обвисли.